На всьому відчувався пильний погляд Батия, його талант і сила. Однак де в чому новий повелитель, що успадкував генетичний і багатостолітній досвід предків, піднявся на значно вищий щабель. Це вміння брати данину кров'ю. Відбира по всіх землях, особливо ж у розкішній південній, наймудріших найвродливіших і найталановитіших, і гнав їх у своє царство. Гнав здорових, вродливих українок і змушував своїх вірно підданих одружуватися на тих чарівливих жінках, що вміють народжувати і вродливих дітей. Кров їхня змішувалася із кров'ю нащадків диких і напівдиких племен, породжуючи новий народ». Рід предславен, що усів у Богодухівці, з вершин княжих зійшов до безодній неволі. На прабатьківській садибі Святненків жив наступний у цьому родоводі пастирів, що випасали земні господні отари, Матвій Святненко. Мав двох доньок-близнючок, Ярину та Христю, і сина Івана. Відняли у святненьких дочок і повезли до Петербургу в найми князям та княжатам вишивати й килими ткати. Лише минула Рось, як Ярина втекла з-під варти. Сполохалися царські наглядачі, вже коли дівчина була по той бік ріки, а Христю погнали. А Христю повезли, тужила вона цілісіньку дорогу. Солдати, що везли їх, нахабніли. Чула розпачливі плачі, крики. Один і її вхопив і став тягти в придорожні кущі. Христя мовчки пішла за ним, а коли сховалися за прижовклі осінні чагарники, вп'ялася з усієї сили в худошию шию гвалтівника. Розпанахала йому лице. Той від несподіванки скрикнув, а тоді вистрілив дівчині прямо в груди. Впала вона на холодну осінню землю, а душа її повернулася в Україну, під тихі явори на Сятненьківському дворищі. Ярина прибилася до панського маєтку у сусідній волості. На ній теж спочивав господній перст, як і було обіцяно княгині. Врода, мудрість і духовна сила роду знову вибухнула у цій дивовижній кріпачці. Мала вона у своїх очах ту видющість, якою Господь наділяє своїх найулюбленіших дітей, що несли в серці велику віру. Щоб не робила Ярина в панському маєтку, чи прала на річці, чи коноплі вибирала, вуста невтомно вишіптували – «Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно!» Вечоріло. Ярина з дівчатами-кріпачками замочувала у ставку плоскінь. По роботі скупалися і рушили до вигону, де збиралася панська челядь на вечорниці. Під вербами вони наштовхнулися на молодого пана. Дівчата з вереском кинулися геть, а ярина стояла, як укопана, і не змигну дивилася на пана у його виразні, сіро-сині очі. І він дивився на неї зором печальним, захопленим і ніжним. Була вона у домотканій, вишитій мальвами сорочці, чорні спідниці. Чорна коса в'юнилася по спині як ручей. А місяць човником плив до вечірньої зорі, як і пливла від незнайомця до дівчини ніжність. Вона бачила її, відчувала, мала серпанково блакитний колір, тільки те могла бачити лише вона, наділена ясновидючістю. Хто ти, зіренько, вечірнє? поспитав пан, не відводячи захоплених очей. Яка ж ти гарна? «Як звати тебе, чорнобрива?» «Яриною», – мовила просто. «Серденько, та ти ж не дівчина, а сама Україна!» «Правда ваша», – відказала тиха. «У мене стільки щастя, як і в неї». Незнайомець аж зуйкнув одне з подіванки. Тепер не лише милувався нею, а й придивлявся уважніше. Дівчина неначе вростала в нього». Ярина теж не могла відірватися від пана, бо бачила в ньому те, що досі серед смертних не зустрічала подібного. «Чи я ти і звідки?» – запитав незнайомець. «Звідти?» – показала пальцем у небо. Він усміхнувся і взяв її смагляво невеличку руку у свою. Не відсмикнула, тільки спалахнула і все розглядала сяйво, що йшло від нього, могутнє й красиве, як веселка. Сміливо взяла його руку і вражено відпустила то була рука стражденника, великомученика, однак наділеного безмежним талантом, Такі ще не приходили на цю землю. Він дослівно прочитав її думки і сказав, лагідно усміхнувшись, «Я знаю, що недовговічний і нещасливий». Земні виміри щастя не схожі на небесні, і часто недовговічна плоть має вічну душу. Ви житимете стільки, скільки житиме й Україна. Навіть у сутінках було видно, як спалахнули його очі. Вона перехопила ті блискітки і майнула у вербові нетрі. Вони зустрічалися коло ставу під тими вербами, де побачилися вперше. Під ясними зорями у тому маленькому куточку раю зринали їхні голоси до перших, других, третіх півнів. Стиха падали роси на їхній доладний спів. «Ой, повій, вітре, з великого лугу, Та розвій нашу тогу!» Летіло в луги чисти, як ті роси, що падали на них. «Як багато свого натхнення вклав у тебе Бог», Казав не раз, «то не ти співаєш, а сама Україна». Брав її руки у свої, дихав на них, торкався вустами, вдихав якийсь конопляний запах і шляхетно цілував. То не проста кріпачка була поруч, то велика володарка його дум, почуттів, його найсокровенніших мрій і надій. Знав, що такі теж рідко приходять у цей грішний світ а коли й приходять, то лише щоб нагадати, що Творець вклав у людину частку і себе. Краса її душевна і тілесна кидали його в солодкий жар, а мудрість і пророчий дар піднімали на якийсь недосяжний постамент. Жодна із смертних до неї і після не здіймалася туди в його серці, куди сягнула ця кріпачка у вишитій сорочці, з тугою темною косою через плече. Сприймав її як свою поневолену, безталанну, кохану Україну, наділену вродою, талантом, мудрістю та обділену щастям. «Господи!» – промовив якось у глибокій задумі, перебираючи її тугу косу. «Хоча б колись повернешся до нас серцем». Чи ніколи? Чи прийде колись радість і щастя на цю землю? Чи вони блукають десь світами, Не знаходячи сюди стежки? Його очі палали болем і гнівом, Як дві зорі. Чи бачать твої ведющі очі той день, кохана? Він стиснув її плечі і заглянув в обличчя. Аж відсахнувся, Таке було воно осяйне і невпізнанно гнівне. «Я бачу попереду стільки горя, сліси, крові, смертей, зойків, стогнів, що бодай би осліпла і оглухла, та не бачила того», – проклекотіла гортанно. Він аж відсахнувся. Навіть у темряві було видно, як зблідло його замислене лице. «Що ти, дівко, кажеш?» «Схаминися, куди вже гірше, як є?» «Поки що це лише квіточки нашого горя, а ягідки попереду». Москаль висадив у нашому раю своє дерево смерті, яке вже давно вкорінилося і вже викинуло чорний квіт. Ярина заплющила очі і говорила так, наче повзне неї проносилося видиво. А вона словами малювала бачене. Горе, голод, дикий морок, мор духовний, страшний меч розпанахає Україну і мордуватиме її усе наступне століття. Довго стояли обоє в зажурі, наслухаючи якусь мовби журну літню тишу. Десь далеко на виваді сплеснув дівочий сніг і кинув його на дно ставу. На вигані хтось завів пісню, але все тої миті здавалося сумним та нерадісним. «Або дайте Богдане був, не зачався», – простогнав розпачливо. «Не був би він, був би хтось інший», – відказала тихо і провела долоною по його щоці то рік великої помсти нашому краєві. 666-й відтоді, як його прокляли волхви. Знову відсахнувся від неї і запитав здивовано, «Звідки тобі таке відомо?» «Так мій далекий предок Лука сказав. Це одкровення передається в нашому роду від покоління до покоління. Тому не в Богданові суть». Та як же не в ньому, коли він завів нас до пекла? Тому що ворота самі відкрили і не зачинили покаяння, і неволю заробили на довгі століття. Це передання усіх отців мого роду. Мабуть, коли москаль вродився, то сатана сім днів одрадощу пив та гуляв, сказав і пригорнув Ярину. Треба щось робити, бо вже прогниває наше серце, смерть дихає нам в обличчя, погубить нас православний брат. Звістка про арешт коханого, солдатшину вив'явив Ярину, як вив'ялює осінь траву. Сім літчика, сім раз ходила на прощу і молила Бога повернути їй коханого. А тоді таки вийшла за парубка із сусіднього села і вродила синьооке хлоп'ятко. Невдовзі розстала, як воскова свіча. Спалили її сухоти. Розкрилося її безгрішній душі небо великоднього дня. Бо ж з усіх праведних нащадків княжого роду Господь забирав на Великдень. Перед тим, як зайти туди, її душа перелетіла через ліси, степи, гори і опинилася на чужій далекій землі і стала коло дерев'яних нар, на яких спав він і тихо постугнував. Їхні душі обнялися і затріпотіли в щасті. — Ярино, — шаленіла його душа від несподіваної радості, — тепер ми разом. Пішли звідси, пішли, кохана, одною дорогою. Нас повінчають на небі. «Ще не прийшов твій час, любове моя», – відказала чиста Яринина тінь. «Не я вирішую, любий. Ворота, якими ти увійшов сюди, ще не відчинилися. Ними рідко хто приходить на землю. Ти спокута цього краю. Ти не дав померти духові народу, але не порятував його» рятує той, хто успадкує твоє ім'я. І щезла її прекрасна праведна тінь, як і з'явилася, а його знову з'єдналася із плотю. Він лиш закричав у вісні: Ярину, Ярину і заридав, прокинувся від власних сліз та серцебиття, сів на нари й промовив сонно, чи ти була? Чи лиш приснилася, а в серце неначе влетіла сіра похмура птаха і стала клювати його зсередини. Він повернеться із заслання і відразу ж поїде в чужий маєток. Довго невтішно буде плакати та все допитуватиметься, коли те сталося. Його вітатимуть знайомі люди, і він стиха відповідатиме на ті вітання і навіть скупо посміхатиметься до дворових людей, яких пам'ятав і які пам'ятали його.